باب دے ریاض و صالحین نمبر باب یو سلویخ او حدیث نشورو کو درے سوا شپک, شپک دیرش تین سو نمبر حدیث نشورو کو درے سوا شپک دیرش او باب دے اکتالیس او نوم د باب دے باب تحریم العقوب وقتی اور باب د پو بیان د حرمت دے نافرمانی او د حراموالیدو پرې کولو د خپلولې اے نافرمانی به د استاد نه کې زوالیدین وبنه کې د مشران وبنه کې خپلولې وبنه اوسه د دې باندې احادیث او قران ایاتونو وروډه اول آیاتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تعالی فهل ما شاء الله په اوران تاسو خو ما خو بیا زدا کوي تا توه ان تاسو ان تولې تم کواولې د تاسو ان توشدو چې فساد او کوي پزماکه کې او پرې بکه خپل ولې لرا ایکه تاسو واولې دې ته فسادونه بم کوي کله دین نه سو کواولې د فساد بم کوي خپل ولې بم غوسې چې سو کو دین به دینه دا کسان او دیندار چی نو فسادونم نکئی او خپل علم نو غوښی چې دیندار دین سره تعلق دی دا چې دیندار شي الله علاوه د خالق جوړ کیدن چرې ده خو عالم به ته جوړ شي د بچو نو مور پلاړو نو په کار بنشي اولایکل دې د مور پلاړو بچو په کاریګي چې هغه دین سره تعلق ساتي اچانک مقام دا قبر کیو چڅی به تر نه دا پسو اولانو چتیغه ها اغد دین په وجه چاغد دین کار کوي نو زموړو پلانم تر چاڅو اوچتيږي دنیا کې موچتيږي چې کم بچي دن سره په واسطه دا کساندې چې پلان ات کړی دی دایره الله فاسموم نو کان ات کړی دی دایره او اعما اولندې کړی سرګه راغې اویلې دی الله تعالی او اللي نه انقذون کسان چې ماتي وا دې د الله پز خلقوالی نه بولماس کله کواده یو کښ کړه وراره دا خلکو وادي دی ها مونږ نه خپل ټیم باندې مستقل ناش مونږ د وادي پابرنه نو ځمازیګر نه ما غامه پوري ځنه ما هم نه پس مو ته انتظار کیومہ کواده مضبوطه شوی وای ما وعدہ امر الله به او پرې کوي ما حکم ته وکړه کې پوه شو بیا واده پوه شو او پرې کوي وا تو حکم کړی الله پاغه ايو صلاح چي په وځ دکري شي او يفسدون في الارض فسادونه وکي بزمکه کې اولائك لهم اللعنه دا کسان دې له لعنت ته ولهم سوء الدار او دا کسان دې له بدکور دې انجام نه کار سوسيولوجونو ماته انجام نه کار هه لوز مات نه کوي و دې خلکو سره دوه دو روپو د پیسو فکر دی او غم دی ار څه کې دا غي د پاره خو ته دین مسله دا شي سوچ نشته نو د دین د پیسو پروا ما ساته او د وادې د اخر سوچ کویا وقر ربک الله تعبدوا الا اياه او حکم کله ستارب چې بندگی بن کوي چا بغیر د الله نه د الله توحید بیان کړي او د مور او پلار سره غسل کووي مور پلاړه خی خبرې کوو د دین خبرې هوته کوې امایبلوغان نه د کل کېبر احد وهما کوړه سیګیستا په نيز باندې یې نه ستا په موجودګي کې لویوالیتا یو د دې دواړو یا دواړه نو موایا دې دواړو تا کلمه او فچ خفنږي یو واضح حقیقت او په الله تپاغله نشي او تبن خفه کې ولا تنهرهما اور رٹا ددوارو لرا و کل لهما قولا کریمہ اوا یاد ددوارو تا وینا د عزت مند ای عزت مند ویناو تا عزت من بشه او کتاکا ددوارو تا یمور بلر خور و خیر کی بد بس بچی پداغه خانه دا نبی علیہ سلام کافر صورت انکلے دے گٹی پی گزاری ویني تی رواني دی او یام پیغمبر پاک دی اللہ زما دی قوم تا بخشو کلا سما کا خیر دی نا پوی دی نو چه ستازوی که تا صلاح ار قسمه رو یکی تواهو لغواله و خدایتی پویا که نا پویا ده که بچه دیرم قرشی که نا خو موره پلارتا سی ما شویمی بدوهای او چه رو مواله نمی سیلا مچیلا یو تیم بخشی خیر ده و چه تمو سر الله سی بورتا بد بد بد بد مویز خواه مو پلار مرتا خیره که نا دا سی آخ و خلا دوا و خدای نا پوییگی نا پویا ده که ده پویا وافل لهما جناز ظلم من الرحمه او کته کته دروازه تا وزر ذلت دې ربان تیا او غاه از ما رب ارحم کی په دې دروازه دوه جاده نه چی تربیه کړه دروازه ما پماشم والي کی وعنبي بکرا نو فهیم بن الحارث رضی الله تعالی نو بچی غو خو خو کی چوادې نکړي چوادو کی با پاپولر بیا پینزارش علي چې تمته خپکه کیګ نه بیا سره کا لا دا تاریخو مسحق زمين اشتد خدای دا اولاد به تو تاسو هم په خپل ځای دا غې سره په خپل ځای نبی علي سلام ويلي الا نبي حكم باكبر الكبائر زبد اکثر ته پښتونخوا خلکو دا مسائل دي ډیر زیاد او کور کې دا بګړاو دي یره بچي اوس ما ته خنو ګوري اوس پما سکه خزو بچي وولي دا دا خزو بچي ځان له حق لري تاسو خپل حق دا کړئ دا سده چې څو وسوي چې نا ټول خو حق هاخه مې تقسیم شي کنه سپلار صدا سمور صدا سخه صدا سبي به چې صدا س کاروبار صدا لار شي صدا دین الله خبر شي او 90 آينه خبرم تاسو به اکبرل کبائر پاغلوي گناهونو باندې سلاسن درې درې غټ گناهونه دي نبي عليه السلام وي ياي سلاسن ا اتری غر گناہونا کم کم دی یو خلناوی من بلا بیشک اید اللہ پیغمبر من خبر کا شدری گناہونا کم غر دی یو علی شراکو باللہ شرکو دلالہ سرالوی گناہ دا شرک دا چې اتری من بیان دا قرآن ناو کا مددگار بلسک گری دلالہ پسی پتنو که دلالہ سره مخلوق <تصفيق> برخدار جو ری وعقوق الوالدین او نافرمانی دمورو پلارا وکان متکئا او نبی علی السلام ته کیا لګو انکه فجلسان کنه ناس فقال وی خبر وقول الزور الزور وی خبر شي ذرب گناسه او قول الزور وشہادت الزور وناد درو او گواہد دړو دا درې غټ در گناحو ندي نا شرک نافرمانی او دړو گواہی اند دړو گوايان اکثر خلک کوي فما زال ہمیشہ پیغمبر پاک یو کارره رو ها چې بیا بیا وې د کلمې لاره چې درې ګناهونه ګرځې درې ګناهونه ګرځې یا بیا بیا وې د خبرې لاره چې وا شه او قول الزور دا او شهادت الزور ویناد درو او غواہز درو دای بار بار وی حتا تر حتا تردی قلنا منګوي صحابو ل ته هوڅکهته کا پیغمبر پی او بیای و نو بیا بیا دا کرېمه چ کوړه لوګونه په کوونهو کې نه د شرق دا او کواهې د شرق دا زون شو غلط ته خبره د رو نا چې بیا بیا یاد دا ووی چرته د پیغمبر د زبان نه داسې الفاو نخی دي چې سب زمونږ د ذااب پهو ګي نون کا چې پی غمبر چپ شي متفقون نلیه اتفاق پا دی عدید دا بخاری و دی مسلم کسیس ری در حبر شفقتن وی شهادت زور شهادت زور شهادت زور شهادت زور گوایی در دروگو دروگو گوایی برای او اکثر خال کن که دروگو گوایی نسا با سیری زیادی دی, دی. ویسا مرا طبیعی خماشتار بزر گواییو کم صور پیسی برای که پزور اروپا یا کبیغه ما یو مرسک الله دا والا بیغه ما وعن نبی علیہ السلام دا بار بار ویلي یو يوس کوټره په یو پیسو باندې پزور په باندې گواہی بدله خو عذاب سره ګوره وعن عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن الله رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال فی غمر پاکی الکبائر لو گناہوں فقناہوں کل لو گنا سره الاشراق بالله من سوای لو یو گناہ په گناہونو کې مونږ نکولې اپ اخ بلدا خود یو گناہ ده او اشراق بالله دا څوک نه جوړ د لوی گناہ د شرک سوچ تا نه باید دی مونږ نکول بل مازی وي لوی دوی او حقوق نافرمانی زموږ په لار ار څوک خو شرک نه شرک بیان نه کوي الک اخوار سو پویگی چده مور بلر خلاف جوک ار سو کوئی چدا نارواد وای کنے وای خودی شرق کولو تا سوک ناروانو شرق بکی سربوتا کتکی ہا فخزی بچا پیرا ترشل بانی سرکی لاسون خپے بول دالو چدا نارواد سوکوی ناراو او قتل و قتل النفس وجلد يو نفس بغیر د قانون شری نه ولی یمین الغموس او قسم په دروغ غا یمین الغموس په دروغ او قسم کول دا داسه عظیمه گونادا شد د کفاره نشتا زکه د دې جرم دار دې جرم دې د علیا جرم ها کفاره شتا هود کفاره نشتا بغیر د توبینا پس زکه دا یمین الغموس وی اصل کې غته دلبه په جاهنم کې د دروغو په قسم معسه میلاږي غپی میلاږي په جا پور کې الله دمون بچ کې الیمین الغموس مو اللت قسم یا خللیفه کاذبا چې دروکې د دی چې قسم کوې د دی په دروغو عامدن پهقص سره س یاد غ موسا غ مو تهولی و دکه چې دی تاه می حالې فلسمې د بغو په غپاو به قسم کوم کې د غپي وي قسم کوم کې په ګناکه په ګناو نو کې غپي وي چې د په دړو قسم کوي رو د په واجب په جانم کې بیا غپي وي وانو نقل دا ابي اضا عبد الله نے عمرو بن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ویل منل قبايري شتم الرجل والده ذلوي گناحو نسري کنزل کول د شړي خپل مورو پلاړه دا صحابه وید اللہ پیغمبر و حل یشتی مرد رجول و والده ایسو با کنزل مرد بلار تا کئی ایسو بایی قال آیوی نبی نای... نب ریسیلام نعم آو یسو بو ابا کنزل با کئی بلار د سری ها کنزل با کئی بلار د سری بلار د سری ته بلار د با کنزل با, کنزل با, کنزل با, کنزل با د چې کزر کوم سٹاپلر داسې استا مور داسې استاد نکداسي نو کویا کې دا تاسو ما مور ته کنزل وګ پلاړه هغه ما ته کنزل کوي سٹاپلر داسې استا مشره انداسي دا کړه کما نو کول هغه بنو کول و یا صب فیسب نو کنزل کې دی خپل پلاړه کنزل کې دی پلاړه دا غته او کنزل کې دی مور فلتا نو کنزل کنزل کڑے او استابل لو کتاغا تپلا نے ورک نو, نو ان له کنزل کی توتا کنزل مکا یقینا د لوی ګناهونو نه دارې اي لعن الرجل والديه لعنت ليږي سره په خپل مور پلار باندې او جما په خپل باندې لعنت دي کنزل کوي د دواړه ها او لعنت هم پیلېږي ولی ځکه چې کنزل دی خلق او تکي نو خلق به په ده او په مور پلار باندې لانت ليږي واستا پلار په لعنت څخه ته ادب نو خود وستا مور پلا نه سداسته کنځل کې تا دا, دا. وایي کړه وایي وستا پلا مور غلط ستا پلا مور کسي نو تا به دا کنځل وکړ کته غلط کار کړی نو چې نسبت چاته کوي صحیح کار کوي الګ پلا مور, مور بچے صحیح خلکو ورته بچیت صحیح پیدا دا چې غلطه غلط مور پلا خپل بدنامه تخپل مور پلا هم او خکيهم چې ته خکار کې سامه پلا ته خلکو ده سه بچي وایي وغور مجید اللہ دا سه بچه در کره ری دا سه نوسی اللہ در کره ری کیفا یلعنو رجولو والده سرنگی بلعنت لگی سرنه پخ پلمورو پلار نو قالوی نبی علیہ السلام یا صبو ابر رجولی کنزل بکی د پلار دسریتا نو کنزل بکی پلا اغا پلار د ددتا ویاسبو او کنزل بکی دے مورد د سړیتا نو په صبحو کنزل بکیاغه مورد د دتا موي کنډ پختانوی زما بده مور مکنزا نو زبستا خموړو نه کنزما تو ولې کنزما خزې مور ته کې بلارته کې نو زه کزه کنزل کوم وعن ابي محمد جبير بن مطعم رضی الله عنه بیکره سره الکه ته خبر اغه سره کېو جا او جګړه او کنزل مور مور بلارته کې ولا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ویلی لا يدخل الجنه قاطع دبن دبن شي جنتہ کته کون کې د خپل ولې قال سفیان وی فی دیواد بخبره وات کې په یو کې سفیان یعنی قاطع رحم کته کون کې د خپل د خپل ولې سره خپل ولې غوسه بواسطه څخ جنت تبی اللہ دنه کې متفقون علیه و انبی صاحب مغیر بن شوبره رضی الله عنه عن صلی الله علیه و قال او ان الله حرم عليكم حقوق الومات بشكل حرام کړی پتاسبانی نافرمانی زمیندو دو دو نه فرماني والے کی او حرام کړی پتاسو مناکول وهات او طلب کول دا چې نیو استاده پاره منه کول ده اغا چه واجیبی پا اغا بانه او اغا تا منه که پا تا واجیبی و حاته او طلب کول ده اغا سر چه استاد پارنیو د بل حق زان لجایس که اغم در بانه منه دی نا و وعد البنات او منه دی جوانده خوالده جینکو ده حرام دی خواه وکره او ما او بد دی ساسود پاره قیل وقاله بدویلی دې بیره تاسو ته په اړه الله بدویلی قیلوقال څ او قیلوقال ځانه خبرې قیلوقال پوهه قیلوقال واکثرت سوال او حرام کری الله په تاسو باندې ډېر بهزه ته پوښتنه مېزه چې شیطان خوراکې کنه شیطان متیا دې کې کنه کې شیطان تا کی کړي کله کدا صدقې به دې ته پوښنه کوي لا تصلو عن شيا قران به دې ته پوښنه نکوه وې ذات المال او من کړې احرام کړې الله پتا سو به دې مال لګون کي پکې چې واقعي بیزایا ا مبالغه کي بیزایا مال بلګي بیزایا خو چې قرآن او سنت زه راشي ته دا غیر پاره سره بی ازر مال ته پاره نه ما سره سري او کو کې دا زهور په کو م خیر مع لک پیسې چېمکرې ز خیر خود دی خود د دن د پ بیا چ کلی خراب شي مشین خراب شي سباب د درس خراب شي کتابو سړنی نو خیر دی یره بهڅ وک کمم نو نشته را سره او چ کله یو سټ خوې په کوسه کې او را شي یاره دا سټه پیسې شان ابوالم خیر لیکن بیا بولې کوم دا میډې خوخه او دا نو چې یو حدیث را نه لال دا می خوخه دا باز دکمه متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بوخاری او د مسلم قوله دا حدیث مشکل له الفاظ په حدیث کې مشکل لال او دا مشکل الفاظ او معنا کوي منان معنا او منع ما وجب من علی معنا زادا منه کول دا غاسو چواجب په د باندې وحاتې لفظا غلو طلب ما ليس طلب کول دا غسه حرام دي چنو دا غد پاره دغه پاره جایز نو او دا غسه طلب کاو نظر د بابا ومنختاده د پاره جایز نو دته خوړل تلکی بابا کې ناستو زیادت کې وواد البنات معنا یې سره دفنهن خخول د دې جنکو فلحيات په ژوند کې ځنده یی چې نکۍ به نو دا حرام دی وکیل وکال امانه قیل او قال مانا سلام الحديث بكل ما سمع خبره د هر هغه چې واوري غیره هر قسمه خبره دی واوري نو فیقول وای قیل کذا ویل شو دارنګې وقال ویل فلانون کذا هم دارنګې هو الک او فلانې دا خبره کړې ده کولا داغه سنا لا يعلم صحته چې نه پویږي پس حده دې خبره چې دا خبره صحیح وکړه غلطه و اصله سید وکړه غلطه خپلانو دا وینو خلق لګیا او دا خبره کوله نه چې ته یو خبره په صحت نه رسيږي اغه مکه او ولا يظنها او نو ګمان کوي داغه صحته ریاله ندادي وقفا بالمرء كذبان او کافری پسری دروغ ده ايو حدثا بكل ما سمعا شواوري بیان کی دار خبر چي دي واوري اي سړي شواوري بسغه بيان ده لکه خبر سي حتى اوره سوال چي ده خبر, خبر سي کی غلطه ده چي ديو خبر تحقيق او معلومات ته ني چاله بالکل موايا هغه وینا خپل چا فیسبوک تور دا دنیا کې خبره او سه دا شیر شو الکه غلطه دي مړه من څنګه کو پلانو ویرو نو دا د نقصان پټکیږي ته پاتاره ما یو کس نه هو په دې خلکو تر رسیدي یاد دا دې سيزونه ډیر احتیاط وکاره دې چې تا کوته پدې مازه کوي وړه او خپل خو ته صحیح یو خبره ورداشي چې هغه به صحیح اوبه غلطه او ته به هغه شرکه ته به اوکی او هغه دنیا تاورو چه او اغا بغدا تایی و ایزارت المال تبزیروه و صرفو فیق او دا خالک معمولی کنی خصوصا تالب و مولا نوڑ خواسم عوام خوک کلانام چې و چه دا خواست زانتاوی گناو دا سی خبر او نشر کئی شیر کئی دیم یا کفا بالمرئی کازبا ایو حدیث بکل ما سیمیک نرازی بلدا یو ګارانټي دی هغه خو بس مولیان وي وای زاعت المال او منکر حرام کړی الله په تاسو باندې زای کول د مالونو تبذیروو خرج کول د دی او صرفو او خرج کول د دی علاوه د دی مالونو فی غیر الوجوی په غیر داغه طریقو المازون چاغه اجازه کړي شی پای کې اجازه باغی کې نشوي داغه طریقو او دې باغې کې खर्च کړي مم مقاصد الاخرته او دنیا د مقاصد او دنیا نه اے باغ اترې کو د مقاصد او دنیا او د اخر د اجازهت نه شوی او باغې باندې مال لګې وترک حفظی ما اے مال په اخر په فیض او ځان له لګوا چې باغ تک ځکه دې په کار شي باغ قبل تړو کې دې په کار شي اچانک د مقام او چر شي او پرې خدل د یا دولو ددي سره د امکان د یا د ولو وکس سره ته سوال اوله حرام کړې په تاسو با ډیر روالین د سواللو ډر سوالونه خوښري او د بعضې به ې داسې پې ک د چې متپوسوه تانکه هس ن به د سبق ټ پیژې ن به د روټیل ټیم پیژې نه به د مون د او دیمو یو ته پووس می کاه یو ته پووس می کاه ته پووسونه خوبونه دي دښو خو دا خوبونه موسیبت دی خوبونه الالحاو فيما بلس کی یاد کی یواز په دې کې یاد بیا ها الالحاو فيما لا حاجت له الالحاح بذات بوسونه پاس چې حاجت نیوی اگې تد د پای گو فل باب احاديث سابقت فل باب قبل کو حدیث وقطع من قطع کا. او حرام دې پریکوم آګه چې پرې کای تاسره خپل من قطوانی قطو